Doina 1883. De la Nistru până la tisa, tot românul plâns sumisa, că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Din hotin și până la mare vin muscalii de lare de la mare, la hotin mereu calea nouă a țin. Din Boian la Vatra Dornii Au umplut omida corni Și străinul te tot paște De nu te mai poți cunoaște. Sus la munte, jos la vale Și-au făcut dușmanii cale Din Sătămar Până însă cele Numai vaduri ca acele Vai de biet român săracul Îndărăt tot dă caracul nici îi merge, nici se-ndeamnă, nici este toamna, toamnă, nici vară, vara lui și străin în țara lui. De la turnul îndurohoi cur dușmanii în puhoi și s-așează pe la noi și cum vin cu drum de fier toate cântecele pier, sboară paserile toate de neagră străinătate, numai Umbra spinului la ușa creștinului, Își dezbracă țara sânul, Codrul frate cu românul de secure se tot pleacă, Și izvoarele îi seacă sărac în țară săracă, Cine au îndrăgit străinii mânca iar inima câinii, Mânca iar casa pustia și neamul nemernicia, Ștefane, măria ta, tu la putna nu mai sta, lasă arhimandritului toată grija schitului, lasă grija sfinților în seama părinților, cropotele să le tragă, ziua întreagă, noaptea întreagă, doar s-a îndura Dumnezeu, ca să-ți mântui neamul tău, tu te înalță din mormânt, să te aud din cor sunând și Moldova, adunând, de-i suna din corn, odată ai să adun Moldova toată, de-i suna de două ori, îți vin cod din ajutor, de-i suna a treia oară, toți dușmanii or să piară, din hotară în hotară, îndrăgii ar ciorile și spânzurătorile.